Padlásszörny. Más néven padlásszellem. Besorolása két osztály. A padlásszörny tévesen sírtúrórém, csúf, de nem különösebben veszélyes lény. Külsőre elég ijesztő, teste nyálkás és fogszabályzásra is szorulna.